Буремний перевал Емілі Бронте Розділ 32 1802 рік У вересні я отримав запрошення спустушити на полюванні луки свого друга на півночі і по дорозі до його маєтку несподівано опинився за 15 миль від Гімертона Конюх продорожнього з'їзду напував моїх коней, коли поруч проторохтів віз навантажений зеленими, що вижитими снопами вівса і конюх завважив. Оце витко, що з Гіммертона. Вони завжди такі з жнивами, В людей у коморі, а в них у полі. Гіммертон? Перепитав я. Моє життя в тій місцині вже здавалося мені далеким сном. О, знаю. І далеко звідси? Миль чотирнадцять буде. Все по пагорбах. Туди й шляху немає. Відповів він. Щось раптом піштовхнуло мене завітати до Гренджу. Було ще рано, і я подумав, що краще переночувати у власному домі, ніж у готелі. До того ж, можна буде за один день владнати всі справи з моїм орендодавцем, аби потім іще раз навмисно не приїздити. Трохи спочивши, я відправив свого служника розпитати дорогу до цього селища. Геть змуривши наших коней, ми здолали всю відстань години за три. Я залишив служника в селищі, а сам пішов униз долиною. Сіра церква, здавалося, ще більш посіріла. Самотній цвинтар видавався іще самотнішим. Я бачив, як вівці, що забрідали з пасовиська, поскубують ріденьку траву на могилах. Був чудовий теплий день. Чи не занадто теплий, як для подорожі? Та спека не заважала мені милуватися дивовижною красою довкола. Якби я побачив цей краєвид у серпні, він певно спокусив би мене провести місяць у його самотині, Взимку немає нічого сумнішого, а влітку нічого гарнішого за оці долини, оточені пагорбами і ці горді узгір'я у вересовому бранні. Я дістався до Гренджу ще до темряви і постукав у двері. Але всі мешканці, певно, переселились у задні кімнати. Так я подумав, дивлячись на тонку голубувату цівку диму, що велася з кухонного димаря. І ніхто не почув мого стуку. Я в'їхав на подвір'я. У підашку сиділа з плетивом дівчинка років д'єв'ятидесяти, а на ганку, згорбившись, коняла з люлькою в зубах підстаркувата жінка. «Місіс Дін удома?» – спитав я в старої. «Місіс Дін? ні. відповіла вона. «Вона тут не живе. Вона отам-то на горі, у перевалі». «А ви? Тутешня покоївка?» – вів я далі. «А тож», – згодилася вона. Доглядаю панські покої Ну, а я містер Локвуд, хазяїн Думаю, мені тут знайдеться місце Я б хотів переночувати Хазяїн? Сполошилася вона Отакої! Та хто ж знав, що ви приїдете? Ви б хоч загодя сповістили Бо в хаті ж і вогко, і накидано Страшне, що робиться Вона кинула люльку І бідкаючись пошкандибала в дім Дівчинка побігла слідом, а я ввійшов за нею. Пересвідчившись, що стара сказала правду та ще й ледь розуму не стеряла від моєї нежданої появи, я попросив її заспокоїтися. Я залюбки піду на прогулянку, а вона тим часом нехай і підготує мені куточок у вітальні, щоб я повечеряв, і спальню, щоб мені було де ночувати. І хай не розводиться з прибиранням. Усе, що мені потрібне, це вогонь у коминку та суха постіль. Стара відразу ж почала метушитись, і хоч і полізла до каменка з помилом за міську черги, та ще й деяке інше своє приладдя використовувала геть не до ладу, я вірив, що так ремно взявшись до діла, вона встигна все влаштувати до мого повернення. А прогулятись я вирішив до буремного перевалу. Та мудрий по шкоді повернувся, ледве вийшовся з воріт. «Як там зараз у перевалі? Все гаразд?» – спитав я. «Та начебто!» Відповіла стара, прослизнувши повз мене з пательнею, повною жару. Я хотів спитати, чому Місіс Дін покинула Грендж, та неможливо було затримувати жінку в таку вирішальну мить. Тому я повернувся, ступив на поріг і неквапно рушив дорогою. Коли я вийшов із парку і почав підніматися вгору кам'янистою стежкою, що вела до будинку Гіткліфа, за спиною в мене згасала вечірня зоря. А попереду дедалі яскравіше сяяв у ніжному серпанку молодий місяць. І перш ніж удалені за майорів дім, відденно освітила, лишалася тільки тьмяна бурштинова смужка на заході. Однак при чарівливому сяйві місяця я бачив кожний камінь на стежці і кожну стеблинку в траві. Мені не довелося ні лізти через мур, ні стукати у ворота, вони слухняно подалися під моєю рукою. «Це щось нове», – подумав я. Від затишної тіні садових дерев віяло духм'яними пахощами Матіоли та Козолисту. Двері й вікна будинку були прочинені. І все ж, як це водиться в багатій новогілляній сцені, яскравий відблиск вогню червоно палахкотів над димарем. Це видиво так милує око, що заради нього можна стерпіти і надмірну задуху в домі. Проте дім у Буревному перевалі досить великий, і в ньому є куди сховатися від задухи. Так, нинішні його мешканці влаштувалися біля одного з вікон. Я побачив їх і почув їхню розмову ще до того, як увійшов, і тому став дивитися і слухати. До цього мене спонукала не лише цікавість, а й заздрість, що поки я зволікав на порозі, дедалі зростала. про ти леж ж -ність", мовив голос, чистий, мов срібний дзвіночок. «Це вже втретє? Ох ти дурнику!» Я більше не повторюватиму. Пригадуй, або я тобі навну вуха. Ну, протилежність, відповів інший голос, низький, але не грубий. А тепер поцілуй мене за те, що я так гарно запам'ятав. Ні, спершу прочитай, ну, усе правильно, без жодної помилки. Він почав читати. Це був добре вдягнений молодий чоловік, він сидів за столом. А перед ним лежала розгорнута книжка. Його вродливе лице сяяло від задоволення, а погляд нетерпляче стрибав від сторінки до маленької білої ручки, що лежала на його плечі. І легенько ляскаючи його по छоці, раз у раз давала йому зрозуміти, що цей воявний неуважності не лишився непомітним для її власниці. А сама власниця стояла позаду, і її світлі кучері змішувалися з темними пасмами його волосся коли вона схилялася, щоб перевірити старанність свого учня. А її обличчя? Добре, що він не бачив її обличчя, бо тоді він навряд чи був би таким слухняним. А я бачив і кусав губи від прикрості, що прогавив нагоду, яка лебонь дозволила б мені втішатися не лише самим спогляданням цієї осяйної краси. Завдання було виконане, хоча й не без нових помилок. Однак учень зажадав нагороди, і отримав щонайменше п'ять поцілунків. Щоправда, він не забарився їх повернути. Потім обоє пішли до дверей, і з їхньої розмови я зрозумів, що вони збираються поблукати полями. Я не сумнівався, що Гортон Ерншоу, подумки, якщо не вголос, пошле мене до найглибшої з глибин пекла, якщо моя безталанна особа трапить йому на очі. Вельми знічений я врятувався втечею до кухні. Шлях туди був так само відкритий. У дверях сиділа моя давня знайома Нелі Дін і шила, наспівуючи пісеньку, яка час від часу перервалася сердитими вигуками, аж ніяк не мелодійними і сповненими ядучого презирства. Як вона тута гіркалася з мене над вухом із ранку до ночі, і то ліпше було, ніж оце слухати, мовив голос із кухні у відповідь на недочуті мною слова Нелі. «Це ж стидота яка, якщо в домі не можна і святу книгу розгорнути! Так ти славиш сатану та усю його скверну! Ох, безсоромниця! Та й друга не ліпша! Загубити ви бідного хлопця!» «Гет, підлашний хлопець!» — повторив він, тяжко зітхнувши. «Приворожила! То вже ясна річ!» «Господи, звершити над ними суд праведний, як тута нема над нами ні закону, ні правди!» «Звісно, нема, а то горіти б нам у вогні!» – відповіла жінка. «А ти мовчи, старе Гане, та читай собі свою Біблію, як добрий християнин, і відчупися від мене!» «Це пісня весілля мавки Ені! Гарна пісенька! Так на гоцанки й тягне!» І Місіс Дін хотіла заспівати знову, але тут увійшов я. Відразу ж обізнавши мене, вона схопилася з місця і загукала. «Ой, доброго вам здоров'ячка, містер Локвуд! Як це ви не думали на нас завітати? У Траш Кросгрейджін все замкнено. Ви б хоч далися нам знати, що приїдете!» «Та вже якось влаштуюся. Я пробуду недовго», – відповів я. «Завтра знову в дорогу». «А от ви чого сюди перебралися, місіс Дін? Поясніть!» Зіла пішла, і містер Гідкріф, невдовзі як ви поїхали, прикликав мене сюди і наказав, аби я лишилася тут, до вашого повернення Та заходьте ж, прошу, ви зараз із Гіммертона? Із Гренджу, відповів я І поки мені там підготують кімнату, я вирішив сходити до вашого хазяїна та владнати наші з ним справи, бо потім мені навряд чи випаде така нагода Які справи, сер? Спитала Нелі, провівши мене в дім його зараз немає і повернеться він нескоро Щодо оренди відповів я О, та це вам треба поговорити з місіс Гіткліф Зауважила вона Чи може зі мною? Вона ще не навчилася вести свої справи І я це роблю за неї Більше ж нема кому Я дещо здивувався А, ви я бачу не чули про смерть містера Гіткліфа? Продовжувала вона «Гіткліф помер?» – вигукнув я вражений. «Давно?» «Три місяці тому. Та ви посидьте трохи. Дайте мені вашого капелюха, я вам у розповім усе, як було. Стривайте, ви ж, мабуть, ще нічого не їли. Дякую, я вже замовив вечерю вдома. Сідайте і ви. От ніколи не думав, що він так раптово помре. Розкажіть, як це сталося. Вони ж, мабуть, не дуже скоро вернуться, ваші молодята». «А то ж, мені щовечора доводиться їх сварити за їхні нічні блукання. Та їм байдуже. Ну, то випийте хоч нашого старого Елю. Це саме те, що треба. А то у вас зморений вигляд». Вона вже побігла по Ель, перш ніж я встиг відмовитись. І я чув, як Джозеф питає, чи не сироміцьке це діло, в її роки бахурів заводити, та ще й наїдки їм носити з хазяйської комори. Стид і дивитися на таке неподобство». Жінка, не гаючи часу на сварку, за хвилину повернулася із повним повінця срібним пінтовим кухлем, в місто якого я щиро похвалив. А потім нагородила мене продовженням оповіді про Гіткріфа. Його смерть вона називала чудною. «Мене покликали до Боремного перевалу за два тижні по вашому від'їзді», – почала вона. «І я охоче згодилася заради Катрини. Перша зустріч із нею засмутила мене і навіть вразила». Так вона змінилася за час нашої розлуки. Містер Гіткліф не пояснював, чого це він раптом захотів бачити мене у своєму домі. Тільки сказав, що я йому потрібна і що йому обридло бачити перед собою Катрину. Я маю сидіти в малій вітальні і тримати її при собі, а з нього досить, як він її бачитиме вдвічі на день. Вона нібито зраділа такій новині, і я помалу раз за разом. Притягла сюди цілу купу книжок та всіляких дрібничок, якими вона колись бавилась у Гренджі. Я втішала себе надією, що нам із нею вестиметься не так уже із Лецько. Та омана була недовгою. Катрина спочатку ніби вдоволена, скоро стала дратівливою і неспокійною. По-перше, їй забороняли виходити до саду. І це ув'язнення стало особливо настерпне для неї, коли на дворі квітла весна. По-друге, пороючись у хатніх справах, я вряди ряди годи була змушена лишати її саму, і вона скаржилася, що нудьгує. Їй бо більше до смаку сперечатися з Джозефом у кухні, аніж сидіти на самоті. Я не зважала й на їхні чвари. Але Гортону також часто доводилося б шукати собі притулку в кухні, коли хазяйн хотів посидіти у вітальні самодин. І хоча спершу вона виходила при його появі, чи тихенько допомагала мені в моїй роботі, удаючи ніби його не помічає і ніколи не зверталася до нього незабаром вона змінила свою поведінку і вже не могла лишити його у спокої підюджувала його пускала шпильки щодо його обмайлуватості та лінощів у голос дивувалась як він терпить таке життя сидить цілий вечір утупившись у вогонь і куняє «Він мов собака, Нелі, хіба ні?» якось зауважила вона «Чи то пак мов коняка?» «Працює, їсть, і спить. І так день у день. Який у нього, мабуть, убогий та неповороткий розум? Вам хоч щось сниться, Гортоне? І як сниться, то що? Але ж ви не можете не розмовляти зі мною». І вона подивилася на нього. Та він навіть не глянув і рота не розтулив. «Певно, йому зараз щось сниться», – вела далі вона. «Він сіпнув плечима, як ото то Юнона». Спитаю у нього Нелі!» «Містер Гортон попросить хазяїна відправити вас на гору, якщо ви не будете пристойно поводитись», – мовила я. А він не лише засипався, але й стис кулаки, ніби готовий їх застосувати. «Я знаю, чого Гортон ніколи не розмовляє, якщо я на кухні!» – вигукнула вона іншого разу. «Він боїться, що я з нього сміятимуся!» «А ти як гадаєш, Нелі?» Він колись почав учитись читати, а коли я посміялася з нього, спалив свої книжки. На тому й скінчилось усе навчання. «Ну хіба не дурник?» «А ви хіба не капусне дівчисько?» – відповіла я. «Ось що ви мені скажіть». «Може й так», – не відставала вона. Але я не думала, що він такий дурненький. Гортоне, а якщо я тепер дам вам книжку, ви її візьмете?» А ну, спробую. І вона тичнула йому книжку, яку гуртала тієї миті. Він віджбурнув її геті, процідив, що як Катрина не втихомириться, він їй голову скрутить. Гаразд, я покладу її отут, мовила вона, у шухляді, а зараз йду спати. Вона прошепотіла мені, щоб я простежила, чи він візьме книжку. Та він і не підходив до столу. Так я на превелике її розчарування і сказала їй вранці. Я бачила, що їй прикра його ворожа відчуженість. Вона картала себе за те, що колись знеохотила його до навчання. Бо це ж їй справді вдалося напрочу добре. Але зараз вона спрямувала всю свою винахідливість на те, щоб виправити своє зло. І як я був порасую вілизну чи візьмуся ще до якоїсь марудної роботи, яку не робитиму у вітальні, вона вмить принесе якусь гарненьку книжечку і читає мені в голос. Коли там був Гортон, вона зазвичай припиняла читання на найцікавішому місці і лишала книжку лежати. Так дівчина робила постійно, але він був упертим, що той мул, і не бажав ловитися на її гачок. Якщо на дворі була негода, він сідав покурити її з Джозефом, і вони сиділи, мов статуї, по різні боки від коменка. Старий був на щастя надто глуховатий, аби вчути її неподобне марнослів'я, а молодий силкувався не звертати уваги. В ясні вечори він вирушав на полювання, а Катрина позіхала і зітхала і термосила мене, щоб я балакала з нею, і вибігала то на подвір'я, то в садок, ледве я заведу розмову. І врешті-решт починала плакати, і казала, що втомилася жити, бо її життя безглузде. Містер Гідкрів, що став дедалі від людькуватішим, майже вижив Ерншовськімнат. А після одного нещасного випадку в березні той на кілька днів опинився ув'язаним у кухні. Під час гірської мандрівки його рушниця вистрілила сама по собі. Йому поранило руку, і він втратив багато крові, поки дістався додому. Отже, хлопець був приречений сидіти в чотирьох стінах, поки не одужає Катерині це стало в пригоді. У всякому разі вона ще більше зненавиділа свою кімнату на горі і безнастанно вмовляла мене шукати якоїсь роботи на кухні, щоб і собі крутитися там біля мене. Минув Великдень, і в понеділок Джозеф погнав худобу на гіммертонський ярмарок. Я ж пообіді взялася прасувати білизну в кухні. Еншов сидів наїжачений, як завжди, в кутку біля груби. А моя паночка, щоб якось згаяти час, виводила візерунки на шибках та подеколи починала стиха мугикати пісеньку чи шепотіти щось до себе. Напевно і позираючи на свого кузена, що незворушно курив і дивився у вогонь. Коли я зауважила, що вона мені застує світло, дівчина відійшла до коменка. Мене не турбувало, чим вона себе бавитиме, та раптом я почула її слова. «Я тепер розумію, Гортоне, що хочу, що я була б рада, що тепер мені подобалося, що ви – мій кузен, якби тільки ви не були таким суворим до мене і таким грубим!» Гортоне відповів. «Гортоне! Гортоне, ви чуєте?» – наполягла вона. Відчепіться, зумисно, нечемно рикнув він. «Дай то нею візьму це. Мовила вона і спритно, простягши руки, вихопила люльку в нього з рота. Перш ніж він спробував забрати її, люльку поламали навпіл і вкинули у вогонь. Він вилаявся і схопив іншу. «Стійте!» – крикнула Катрина. «Спершу ви мусите мене вислухати, а я не можу говорити, коли мені димлять у лице». «Ідіть ви до біса!» – люто вигукнув він. «І обличте мене!» «Ні!» – правила вона своє. «Не хочу!» «Я просто не знаю, що мені вдіяти, аби ви поговорили зі мною. А ви вирішили не помічати мене. Коли я кажу, що ви дурник, я зовсім не хочу вас образити. Це не значить, що я вас не вважаю. Чуєте, Гортоне? Вам слід бути уважнішим до мене. Ви, мій кузен, і маєте визнати мене ріднею. На біса ви мені потрібні. І ваша дурна гордість, і оці ваші паскудні викрутаси», – відповів він. «Хай мене чорти вхоплять, як я ще хоч одним оком на вас подивлюсь! Ідіть звідси подалі, а то зараз...» Катрина похнюпалась і відійшла до вікна. Вона прикусила губу і зневажливо хмикнула, щоб приховати зрадницьке схлипування. «Вам треба подружитися з вашою кузиною, містер Гортон», – втутилася я. «Адже вона сама шкодує про свою зухвалість. Це вам тільки на користь піде. Ви станете іншою людиною, якщо вона буде вашим другом». «Другом?» – вигукнув він. «Коли ж вона мене ненавидить і вважає, що я їй і вслід вступити на гідний? «Нє, та хоч королем мене зробіть, я не згоджуся, щоб мене знову виставляли на глум за те, що я шукав її дружби». «Це не я вас ненавиджу, а ви мене!» – розридалася Катрина, більше не приховуючи своєї образи. «Ви ненавидите мене так само, як містер Гідкрів, і навіть більше!» «Підла брехня!» почав був Ерншоу. нащо ж я стільки разів гнівив його, стаючи на ваш бік? І ще тоді, як ви сміялись і зневажали мене, і якщо не відчепитись, я піду і скажу, що мене вижили з кухні!» «Я не знала, що ви були на моєму боці!» відповіла вона, витираючи сльози. «Я була нещасна і всіх ненавиділа. Але зараз я вам дякую і прошу простити мене. Що ж я ще можу зробити?» Вона ступила до нього і привітно простягла руку. Гортон почорнів, як хмара, і рішуче, стиснувши кулаки, втупився у підлогу. Та Катерина безпомилково відчула, що це не справжня ворожість, а просто впертість. Хвилю повагавшись, вона схилилась і ніжно поцілувала його у щоку. Мала хитрунка думала, що я цього не бачу. І з невинним виглядом відійшла на своє колишнє місце біля вікна. Я докірливо похитала головою, і вона, спалахнувши, прошепотіла. «Ну, а що я мала робити Нелі? Він не хоче потиснути мені руку, не хоче на мене дивитись. А я ж мушу якось показати, що він мені подобається, що я хочу з ним подружитися. Я, не знаючи, то поцілунок переконав Гортона, кілька хвилин він щосили намагався сховати від нас лице, а коли відвів голову, не знав, куди дівати очі». Катрина тим часом дбайливо загортала в білий папір гарну книжку. Потім, прив'язавши її стрічкою, надписала «Для містера Гортона Ерншоу». І попросила мене бути її посередницею та вручити подарунок за призначенням. «І скажи йому, якщо він це візьме, то я прийду і навчу його правильно це читати», – сказала вона. «А якщо відмовиться, я піду нагору і більше ніколи йому не набридатиму». Я піднесла дарунок і повторила її слова, а вона тривожно спостерігала за мною. Гортон не ворухнув і пальцем. Тож я поклала згорток йому на коліна. Він його не скинув. Я повернулася до своєї роботи. Катрина сиділа, поклавши голову на витягнуті на столі руки, поки не почула легкий шурхіт паперової обгортки. Тоді вона тишком підійшла і сіла біля свого кузена. Він тремтів. Лице в нього пашило рум'янцем. Вся його грубість і похмура жорстокість, куди ділися. Він спершу не міг зібратися на силі, щоб вимувати, бодай, слово у відповідь на її допитливий погляд. І ледь чутне прохання. «Скажи, що ти мене прощаєш, Гордоне. Ти можеш зробити мене такою щасливою, якщо скажеш це маленьке слово. Він пробурмотів щось незрозуміле. І ти будеш моїм другом?» Продовжувала Катерина напівствердно. «Ні, ти мене соромитимешся кожен день свого життя!» – відповів він. «І то більше, що краще мене взнаєш. А я цього не стерплю!» «То ти не хочеш бути моїм другом?» – мовила вона солодко всміхаючись і присунулася ще ближче до нього. Я не дослухалася, про що вони там гомоніли, але, озирнувшись знову, побачила два сяючі обличчя схилені над сторінкою прийнятої в дарунок книги. І більше не сумнівалися, що мирну угоду ухвалено обопільно, і віднині вороги перетворилися на вірних союзників. У книжці, яку вони вивчали, було повно цікавих малюнків. І ця обставина і сама їхня близькість являли собою надто велику принаду. І вони не зрушили з місця, поки не прийшов Джозеф. Він сердешний, ненажат перелякався, побачивши, що Катерина сидить на одній лаві з Гортоном, поклавши руку йому на плече. І був страшенно обурений, що його улюбленець терпить таке сусідство. Це так глибоко вразило старого, що того вечора йому не стало сили навіть пощикувати з цього приводу. Про його почуття свідчили тільки скрушні зітхання, з якими він, урочисто розгорнувши на столі свою грубезну біблію, розкладав на ній замацані банкноти зі свого запасника. Денний прибуток із торгів. Нарешті він прикликав до себе Гортона. Віднеси у цей хазяїнові, хлопче, і сиди тамечки, а я піду до себе. Ці хроми не про нашу честь. Треба нам, либонь, попнутися і пішукати собі іншого місця. Ходімо, Катрину», – сказала я. «Час і нам попнуться звідси». Я вже все випросувала. «Ви готові?» «Ще немає і восьмої, відповіла вона, неохоче підводячись. «Гортоне, я лишаю цю книжку отут, на коменку, а інші принесу завтра». «Кожну книжку, що ви тут залишите, я приберу в дім», – сказав Джозеф. «І будьте раді, як ви їх після того знайдете. Тож глядіть самі». Кеті пригрозила, що за це він розквитається своєю бібліотекою, і, всміхнувшись до Гортона, пішла до себе нагору, щось наспівуючи. І сумію думати, що в цім домі їй ще ніколи не було так легко на серці, хіба що в дні перших зустрічей із Лінтоном. Так почалася їхня дружба, що ставала дедалі міцнішою, хоч іноді і переривалася невеликими сутичками. «Еншо не міг змінитись одразу», а моя юна Леді не була ні філософом, ні взірцем терпіння. Та оскільки обоє прагнули однієї мети, одна любила і хотіла поважати того, кого любить, а другий любив і хотів, щоб його поважали, вони зрештою досягли свого. Бачите, містер Локвуд, це було досить легко. Завоювати серце місіс Гідкріф. Але зараз я рада, що ви її не пробували. Цей союз буде вершиною моїх сподівань. Я не заздритиму нікому в день їхнього весілля. Тоді не знайдеться жінки щасливішої за мене у всій Англії.